Jag är nog den yngsta spelaren som har varit med i den här tävlingen och det är något jag ska skryta om när jag träffar mina barndomspolar i Rothwell i West Yorkshire. Att jag, senare skulle bli så pop att jag senare inte skulle bli så populär bland fansen i min första Premier League-klubb var det ingen som visste när jag som 18-åring gjorde mål i min debut mot Liverpool. Jag är fortfarande aktiv även om det nu är Ligue 1. Spelande tränare har ju andra testat på så varför inte jag? Lite sjukt är det när jag tänker på det att Jag gjorde mål mot Roma i Champions League. Men det skulle dröja till en match mot Sheffield United 2012 innan jag gjorde mål i ligan igen. Då var jag ju faktiskt ändå forward när jag kom fram. Ja, ja jag uh... Skålskan, men, du, men du kan väl inte plocka upp någonting på det där. Va? Nej, men alltså massa. jag liksom, kan inte pussla så mycket heller det känns som. Han spelade mot Liverpool sa du men var han har av Liverpool eller har jag förstod fel. Jag får för mycket information. Ja. Mm. ja det där. är ju det mål i sin debut. Ja, Nej, det är lova det, inge... det är en lova någon gång. Jag kommer nolla. Nej, jag uh... <laughs> ja. Jag vet knappt om det är en tjej eller kille vid <laughs> Ah, skulle det kunna vara från damliga <laughs> Låt oss skri Åtta poäng Åtta poäng eh, Forwardna var jag när jag kom fram Och det var som forward Jag blev framröstad som årets spelare Av fansen i min klubb 2003-2004 Jag var lite av en hometown hero Om jag får säga det själv Att jag inte skulle göra ett enda mål I min sista Premier League-klubb Det hade jag aldrig trott Även om det kanske var så att jag aldrig blev den målspruta som många trodde att jag, att jag skulle bli när jag kom fram i The Whites, som var min första klubb. Då är jag lika gammal som den fotbollskunnige Crystal Palace Svensson i Premier League-podden, alltså född 1980. Kanske hjälper det någon av er. Eller att jag blev utvisad i den där Champions League-semifinalen mot Valencia. <tryk> Ja, fan vad jag hatar när jag är tomt. Mm. Jag har faktiskt sett, sagt var han började spela det oh. I The Whites. Mm. <laughs> fan du är med! Men bara, vilka fan är The Whites? Mm. Mm. Mm. Uh, jag har aldrig talat om The Whites. Det är, något, är det något eget som är kan du hitta på? på <laughs> Det är hans lördagsdricka. The Blacks, det är väl när jag ser det. <laughs> jag vill inte sitta och tänker på det. <laughs> Koncentrera dig på. <laughs> det är ja, jag flyger iväg. Nej, kör. Det är omöjligt. Omöjligt. Oh. Det bästa relé tror än, det är att han är född 1980. Va? Utvisade en Championslag. Champions League, semifinal, semifinal mot Valencia. Oh. Men vilket lag Precis, vilket lag ja. Nej, gå vidare Per, vi är nollställda här. Tack. Sex poäng. Alan Shearer i kung Newcastle. Och det blev aldrig Ja, Men det är inte den övergången som sred hjärtat på mina fans som röstade fram mig som årets spelare i två rad. När vi åkte ut 2004 då var det dags att lämna skeppet och jag då, som efter att mitt kära klubbmärke i sista matchen när nedflyttningen blev klar, att jag skulle göra det till den klubben som fansen hatar mest, det var kanske inte det bästa. Rosornas krig kallas rivaliteten mellan de här två klubbarna i norr. Jag kom samtidigt som David Bellion och samtidigt som Veron lämnade. Även om jag spelade mest på mittfältet så kan man inte säga att jag kom dit för att ersätta Veron precis. Vi hade ganska olika spelstilar. Kan, kan det vara han? Nej, han kan inte vara där. Du är, jag är jävlar. så jävla nöjd med det här, Per. <laughs> mm. Jag tycker jag ger mycket information. Mm. Andy sa sitter någonstans och gnuggar händerna när han får. Kanske va? Ja. Nej. Kan någon av er spelande tränare? Alltså. Mm. Det är monk är en monk. <laughs> han har blivit utvisad. Champions League semifinal. Har du sett någonting vi inte har gjort? <laughs> han också. Jag måste ta en sexa och höja. Chansa då. Nej, jag har ju fan <laughs> ingenting, nu, alltså. Gansalt. <laughs> Nej, vi får Här, för fyra vi poäng, är alltså. på fyra poäng. Jag avslutade då i Allens Newcastle och jag gjorde det där alltså med inte ett enda mål på 84 matcher. Men det var i The Whites jag kom fram. Då jag spelade Champions League med Harry Kewell i en halv. Eh, vad fan heter han nu då? <laughs> han säger sitt but, but namn! But no, då. Ska sänka honom. Eh, ja, vet vet, vad heter han nu då? Ah, oh shit. Men det <snar> är det då Newcastle eller vad? Nej, det är ju inte det. Är ju... Nej, jag håller inte på att ge honom lertråd. Nej, jag har ju sagt Harry Cule igen, hat och den ah. Mills. Ja, ah, det vet jag verkligen. <laughs> jag vet exakt vem det är, men vad fan han heter nu då? Ja, fast. Nu vill jag ha en gissning här. Man kan inte säga sitt namn och sen börja tänka på vad han heter. Nej, Jag vet, det var jävligt dumt. Jörgen <laughs> chansar. Det går över. Ja, det går över. Nu får Jörgen chansningen. Mm. Ja, jag har skrivit. Eh, jag spelade idag Champions League med QL Heart. Den är så många av oss gjorde kanske vår bästa säsong då 2001. Men det var övergången till den röda djävulen som gjorde att så många hatade mig i norr. Det har så att klubben sa att de inte hade råd att ha mig kvar Och att United var det enda laget som ville ha mig Nu skulle jag helt plötsligt konkurrera med Rooney och Van jag. Man kan säga att det var ganska svårt att slå sig in som anfall Får jag få kvar laget är jag, är jag borta, Men jag spelade ju mest på mitt fält Får jag gissa nu eller? Nej, Då får du ju två poäng han Ja men ska jag, jag, jag göra det på två poäng? Ja då får du två poäng Ja men då gör jag det Vadå? Mm. Ja, jag är ju dum i huvudet Vad fan vill göra? Han får gissa nu Ah, fan, Så du, fort man har får ju på dess. två poäng. Ja, precis. Så du är ju noll. Får jag noll då? Ja. Ja, Det gick väldigt fort från sex till jag hade den noll. men jag kom inte på. Än fan jag, inte, nu jag är... bort med total. Ja, köper jag två tänkte... poäng ja. Ja. I alla fall. Två poäng att jag sen lämnade United för att komma till Newcastle och dela förnamn med den största spelaren i klubbens historia och kanske Englands det var inte lätt. Många trodde att jag skulle komma dit och göra ja. mål. Men nu var jag ju mer en grovjobbande mittfältare ja, än en anfallare. Får jag gissa nu? Ferguson sa att jag skulle bli Roy Keens arvtagare. Man kan säga att det gick sådär jag är inte hundra ändå alltså. men, Det fanns planer på att gå tillbaka till it 2012 Men det skedde sig, så det blev Milton Keyes för mig Du får säga först dig Jag hade fler jag, men, man, man, Gary Sp Speed skrev jag Ja, Alan Smith, ja, Alan Alan Smith. Smith. Jättebra <laughs> Fan också, så 20. jag Det är sjukt svårt Ja, men jag hade han ju där Men jag, men jag tänkte, oh, just det, jag måste måste komma på vad han heter också Men det, jag såg bara den där blonda killen framför mig Som sparkar ner folk Ja, just det men, den var ju alltså... men han är engels. Jag tog en plånbok utvisat mot Valencia. Jag tänkte jag kan. komma ja, du? Är... Ja, det... Du är dum. Det är bara för att du läste det där och så. Han det, Det där kommer. Ja, Andy sitter, Han har tagit den direkt här i Judas. Ja, är väl bra. Ja. Ni, blev, det ska ni blev nollade i alla fall. Jag, alltså jag kan säga så här att Jag hade aldrig tillåtet att jag Att ni fick gissa igen om, om ni hade sagt så som jag gjorde Men jag fick tydligen två Men jag fattar inte det helt då, hade, hade till noll. Han hade hade inget Du hade ändå sagt Nej. till på två direkt så att det är skit Jo, jag är lite off Han sitter och tänker på en damspelare Nej, han är, kollar på The Blacks <laughs> I Australien som dansar innan Martina. Du har ett lite med ja, ja. ja, okay. ja, det Ja, där De har inte Newcast. varit med på att ta nu Det ja. Ja. Ja. Hoppas Nej, det var... tillbaks. Bra. Ja, det är bra.